Bueno, Euskakiten, 2000 urtean sortu zen e, bueno, Euskadiko eta Akitaniako Kirol-Portuen elkarte bat da. Mm. eta ba, bueno, Gure azmoa da, e, bueno, ba, gune hau, e, Euskadi eta Akitaniako kostaldeak e, ba, osatzen duen nabigazio gune hau, ez? Ba, Bizkaiako golkoa bezala esagutua izan dela historikoki, ba, e, gune nabigatzeko gune amankomun bat bezala saltzea e, munduan. Eta elkarlan bat egitea, Ba, e, bueno, ba, ba, gure portuak e, ka, e, ba, nabigatzailei eskaintzeko eta nabigatzaileak ba, gure gana etortzeko. Ben, mm -hmm. e, Kirol eta, petxatu da, turismo baliabidei dagogean? Bai, ze azkenean, e, Kirol dartzenak zerberaien zerbitzuak eta instalazioak eskaintzen izkieten nabigatzailei, baina azkenean e, gure gana portuetara etortzen e, jendeak turismo egitera ere etortzen da batzupa nabigatzea gustatzen zaie, gure itsasoa ere nabigatzeko ba, oso erakargarria dauka da, naizeagatik itsasoak ba, zaila delako eta benetan nabigatzea gustat zaion on jendeak ba, gozatu egiten du gure itsaso baina gero ero nonbaiten HE e, den hartu behar du. gure portuak Hden e, hartzeko leku atsegineak e, dira eta atzean dauzkagun baliabidek gure herriek gure kultura, gure tradizioak e, gure naturak Ba, baitare atseenaldiaz or, kosatzzeko aukera onbat ematen die, Beraz gure eskaintza mm, bi ikuspegitik doa. bat turismo aldetik hau da atzera eh, atzean dugun eh, lurralde guztian aurkitu dezaken aurkeztuz eta bestalde bat nabigatzeko eh, gune hori edo erakargarretasen hori saltzea. Mm -hmm. Kirolportuen, HD portuena, bueno, la que mm -hmm. eh portuen eh e, ba, garbiena dugu eskualde hau, ondarribian, Endaian ere badelako, baina gida da, ba, iparraldea, e, baiparraldea, bon, Akitania eta Bizkaia eta Gipuzkoako kirolportuak batzerakoan orain administrazio aldetik ere mm -hmm. gauzak ezberdin e, antolakatuak direla ez. Bai, bai, ezberdintasuna ditugu, administrazio ezberdileta ardurapean gaudelako eta horrek ematen dio balioa, ez? Ba, ezberdintasun horren gainetik, ba gai izan han la elkarte bueno, ba, el amankumo batekin eta bakoitzak ba daukagun e, ba, limitazioekin edo Euskagune arasoekin, ba survey bateratua egiteko. Orduan ja. ikuzte eredugarria dela, es, ba, bueno, ba, fronteren gainetiko elkarte bat eh, osatzen dugulako eta gausak modu bateratuan egitea posible dela, eh, ba, erakusten, erakusten du lako, e e, berrian, Web weberrian ia, ia Gehi, denak ez, denak ez, baina gehien txuena Baina, bai, bueno, momentu honetan amairu eh, kirolportuko osatzen dugu eh, elkartea uh -huh. baino eh, bueno, nek ez du esan nahi, eh, elkartean eh, nominatiboki eh, osatuta, ezartuta ez dagoen portu bat ere eh, bueno, bisitatu al ez denik, eba eh, uh -huh. bueno, egia esan, ifarraldeko portu guztiak egongo golirateke, eta hegoaldekoak aldekoak badaude, ba, bueno, ba, momentu honetan mutrikoa dibidez, ez da azaltzen kide bezala baino Euskadiko kirol Portuak elkarte publikoak kudeatzen duen enean okay. eta elkarte publiko honetako beste portuak horko kide direnen eñar mutrikuere euskakitaneko okay. kide bezala eh, ba, konsideratzen dugula edo hartu daitek labera izango esake ba, ja, eh, kirol bortu guztiak daudela eh, euskakiten honen e, barnean. Bai, en mm? Endaiazik iparaldera, iparaldekoak eta bera, arkason arte. Ba, bai, hori da. hendaiatik arkason arte guztiak, da, eh? ba, zuzengi endaia, eh, doni banelo itzun, anglet biharriz baijonakoa, bueno, kabreton, arkason, permedok eta burdeos, bueno, koraino uh -huh. juntar, eta gero hemen ontarri bitikazi, eta getxorainoko portu guztiak. Bila, uh -huh. mm? bila esker. Bile, vale,